Вона завела нас у якусь невелику кімнату, зовсім порожню, тільки в кутку стояли відро і швабра. Двірничка нахилилася, дістала з відра дві пари окулярів і простягла нам. Будь ласка. А чого вони темні? здивовано спитав Ромка. А хто сказав, що чарівні окуляри мусять бути світлими? здвигнула плечима Ядвіга Станіславівна. Ну, раніше ж були світлими, сказав я. Ну «То було раніше, а це тепер. Або беріть, або йдіть звідси!» – сердито мовила двірничка. Ми взяли окуляри і надягли. І враз перед очима стало темно, як у горобину ніч. «Їжачку, ти щось бачиш?» – спитав Ромка. «Нічогісінько! А ти?» – спитав я. «І я абсолютно!» – сказав Ромка. «Ото щоб не були такими розумними!» – почувся голос ядвіги Станіславівни. Посидьте у темряві і подумайте над своєю поведінкою. Гудбай! Сміх двірнички чарівнички почав віддалятися і вщух. Видно, вона пішла з підвалу. Я спробував зняти чорні окуляри, але вони наче приросли до перенісся і до вух. Ой, їжачку, я не можу зняти окуляри. вигукнув Ромка. І я, сказав я. Давай! «Давай навпомацьки вибиратися з підвалу!» «Давай!» – сказав Ромка, і через якусь хвилину мовив. «Слухай, я, я не можу намацати дверей!» «І я!» «Давай мацати стіни! Я ліворуч, ти проворуч!» – сказав Ромка. Ми розійшлися, мацаючи стіни, і незабаром зіштовхнулися. «Тю!» – сказав я. «Де ж двері?» «Дверей нема! Куди вони поділися?» Раптом тихо сказав Ромка. Я чую за стіною якісь голоси. Я затамував подих і прислухався. Але не почув нічого, якесь нерозбірливе харамаркання. «Ти щось чуєш?» – пошепки спитав я Ромку. «Ага, це якісь злодії. Вони кажуть, що збираються замочити щасливчика, що зірвав джекпот у суперлото». «І одібрати гроші!» – гарячкувато зашепотів Ромка. «Ой, вони почули наші голоси і наміряються йти сюди!» «У мене похололо в животі!» «Не бійся, дверей же нема! Як вони зайдуть?» – намагався заспокоїти мене Ромка. Я зітхнув. «Ех, Ромко, даремно ти зазіхнув на чарівні окуляри! Захотів їх приватизувати! От нас двірничка-чарівничка і покарала!» Я вже й сам про це подумав, теж зітхнув Ромка. Якби я знав, каюсь. І тільки Ромка сказав оте каюсь. Як все закрутилося, закрутилося, закрутилося, і ми опинилися у скверику, звідки почали пошуки Маргарити Степанівни. Ніяких темних окулярів на нас не було. Ху, слава богу. Олегшино зітхнув Ромка. Ну й пригода. Ми вирішили більше не спокушати Долю і не робити спроб заволодіти чарівними окулярами. Але Доля сама вирішила продовжити наші контакти з чарівними окулярами. Та про це в наступній, п'ятій пригоді.